Slavosuvia 294 A rugăciunii prea sfinte născătoare de Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Tată, celeste, iubim și mulțumim, fiindcă rugăciunea prea sfinte născătoare de Dumnezeu ai ascultat. Când cu Sfinții Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelistul și cu toți Sfinții pentru noi s-a rugat. Aleluia, slavă ție, Tată, celeste, iubim și mulțumim, fiindcă rugăciunea prea sfinte născătoare de Dumnezeu ai ascultat. Când Sfântul Omofor peste noi, creștinii ortodoxi, a așezat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunea preasfintei născătoare în Dumnezeu a ascultat. ce Ceresc, primește pe omul ce te slăbește pe tine și cheamă în tot locul prea sunt numele tău și cu drag ne-ai binecuvântat. Când rugăciunile de iubire și de slavă le-ai luat, Aleluia, slavă, ție tată, certei iubim și să mulțumim. Fiindcă rugăciunea prea Sfinție născătoare, Dumnezeu ai ascultat. Și acolo unde se face pomenirea numelui meu, pe acel loc îl sfințește. De aceea țara noastră ca o grădină sfințită a domnului, aici ai lăsat. Aleluia, slavă, ție tată, certei bine și să mulțumim. Fiindcă rugăciunea prea Sfinție născătoare Dumnezeu și prea slăvește pe cei ce te prea să pe tine, ai ascultat. Și nouă să te slăvim cu slujbe sfinte ne-ai dat. Aleluia, slavă, ție, Tată, celestea, iubim și-ți mulțumim, Fiindcă rugăciunea prea Sfinte născătoare de Dumnezeu Și rugăciunile celor ce cu dragoste mă cinstesc pe mine, Maica ta, Noi cu drag am ascultat, când cu rodul de iubire și slavă, Cu mii de biserici, cu milioane de fapte și rugăciuni, La tronul Sfinte fecioare ne-am închinat. Aleluia preasfântă, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă rugăciunile preasfinte născătoare Dumnezeu și făgăduințele, primește-le toate, ai ascultat și toate rugăciunile, ctitoriile, jertfele, faptele noastre bune, ca mâia și smirna la cer le-ai luat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunea preasfintei născătoare din Dumnezeu și din toate nevoile și răutățile îi băvește ai ascultat și pe noi, din mâna dușmanilor și demonilor, ne-ai salvat. Aleluia, slavă ție, Tatăl celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunea sfinte născătoare din Dumnezeu ca o cruce în inima noastră a stat și pentru viața cea veșnică am lucrat. Aleluia slavă, Ție, tată, Celeste, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunile noastre de iubire și slavă, ca o sau smirnă aleasă, în mâna Ta le-ai luat ca semn, că rugăciunea preasfintei sfinte de Dumnezeu ai ascultat.